Pista 7. Enigma Otiliei de George Călinescu Felix înțelesese. Și apoi tu nu reprezinți nicio primește. Otilia își luă inima în dinți. Felix îmi pare bine, dar într-un fel și rău că am venit și aici și la voi. De ce? întrebă simplu Otilia fără să se întoarcă cu ochii mereu la cer. Fiindcă m-am obișnuit cu tine și încep să mă tem că voi rămâne iarăși singur. Ți-e frică să nu fucu cu Pascalopol? Ipoteza aceasta n-ar fi cu totul exclusă. Pascalopol e un om care merită o astfel de bucurie. Însă nu vreau să-l părăsesc pe papa și, prin urmare, nu te las nici pe tine. Dacă n-ar fi moșcosta, ai fugiva să zică. O fată ca tine poate să iubească un om cu mult mai netate? Nu m-am întrebat serios asta, dar înțeleg ce vrei să spui. Însă ce tânăr de vârsta mea îți închipui că m-ar iubi pe mine așa cum sunt? Sunt foarte capricioasă, vreau să fiu liberă. Felix ar fi voit să spună eu, însă nu îndrăzni. Aș voi odată să-ți vorbesc multe," se mulțumie el să zică. Dacă vei putea să mă asculti." Te voi asculta," răspunse la fel de simplu Otilia, care în tot acest timp își ținuse mâna pe mâna lui. Un câine la alat violent, apropiindu-se și un glas bărbătesc, se auzi strigând în noapte. Hei, domnișorilor, acolo sunteți?" Felix și Otilia se dădură jos și răspunzând la apel, se îndreptară aproape alergând spre curte. Cum se arăta răținându-se de mână în fața pridvorului, Pascalopol ședea gânditor la o mesuță. Părea trist. V-am aștepta la cafea, zise el. Poftiți! Eu la moșie nu prea pot fi un tovarăș agreabil pentru niște oameni tineri. Otilia sări pe marginea scaunului lui Pascalopol și început să îndrepte gulerul acestuia. De ce spui astfel de lucruri? Am plecat numai puțin ca să poți vorbi în tihnă. Nu te preocupa de noi. Pascalopol luă mâna Otiliei și o sărută. Totuși, zile întregi Pascalopul fu absorbit de treburile Moșiei, și cei doi invitați rămaseră de capul lor. După vreo două săptămâni, Moșierul fu chiar silit să plece la București pentru două zile. În timpul acesta, Odilia, urmată orbește de Felix, născocea tot soiul de distracții, izbutind să capete colaborarea binevoitoare a oamenilor de la curte de la o cracă groasă orizontală a unui nuc bătrân, legase un leagăn în care se dădea în picioare, fluturându-și fusta și părul. Intra în toate șurile și dormea în fân, nu se lăsase până nu se scăldase în heleșteu, gonind pe Felix ceva mai departe. Dar petrecerea de predilecție o constituia un soi de cavalcadă specială. Argatul de la grajduri le dăduse doi cai mai ciolănoși pentru tracțiunea grea, un fel de cai normanzi mai zvelți, care se lăsau încolecați cu blândețe și fără șa, ducând pe călăreți încet la o simplă bătaie cu palma pe spinarea lor. Cei doi, supraveghează de la început de argat, se dădasă răbinișor la acest sport și colindau singur moșia, însă Odiliei venise alt gust, să se urce chiar pe calul lui Felix. Calul, masiv, suportă fără obiecție îndoita greutate și astfel oamenii văzură, crucindu-se, noua arătare, un cal purtând în spinare un bărbat șofată care stătea în față, lângă coamă, băiețește, cu fluirele picioarelor scăpate de sub rochie. Otilia găsea că acesta este sportul cel mai șic. Simt nevoia, îi mărturisind o astfel de cavalcadă Felix, după ta singurătate, să iubesc pe cineva, să am o tovară și o nedespărțită. Felix, îi spuse Otilia, ești încă prea tânăr. Tu nu trebuie să te gândești la iubire. Înainte de a-ți face o carieră strălucită, iubirea, măsură ia vorba, e un cuvânt mare. Dar apoi vezi că singură n ajunge. Dacă un tânăr ar avea răbdarea și bunătatea lui Pascalopol, cum l-aș iubi? Pascalopol e și bogat, observă, fără nicio intenție. Observă fără nicio intenție ironică Felix. O, nu pentru asta, protestă Otilia, însă e adevărat, că numai un bogat ca el poate să fie generos și gata de a-i face unei femei orice capricii. Eu am un temperament nefericit, mă plictisesc repede, sufăr când sunt contrariată. Va să zică, cugetă tare Felix, ca să fiu iubit va trebui neapărat să devin bogat? Poate că da, însă nu-i de ajuns. Papa să știe foarte bogat și-l iubesc mult, însă nu poate să facă fericit pe nimeni. Mama a murit de supărare. Pascalopol a aduse de la București știri neprevăzute. Stănică se căsătorise de două săptămâni, adică numai decât după plecarea Otiliei. Toate formalitățile le avea de mult îndeplinite. Amânase doar sistematic solemnitatea pentru a constrânge pe Simion să-i acorde zestrea cerută. Lucrul se putuse deși face repede și într-un cerc intim, dar pe data ce formalitatea civilă fu îndeplinită, aceea religioasă fu respinsă ca prejudecată învechită, Stănică și Olimpia se nepustiră asupra casei căpătate drept dotă și vrură să intre în stăpânirea ei numai decât. Casa era însă închiriată și, cu drept cuvânt, chiriașul nu consimțise să se mute înainte de Sfântul Dumitru. Stănică devenise agresiv, îl amenință, îi găsi viții de executare a contractului, îi trimise somații numele Aglaei, care plictisită se învoi cu chiriașul plătindu-i o despăgubire și acest, în sfârșit, permise familiei Rațiu să pună stăpânire pe proprietățile ei. Cei doi n-aveau însă nicio mobilă. Olimpia, de o parte și stănică pe de alta, începură să jefuiască amabil pe Aglae, Simeon și Aurica, lingușindu-i și sâcându-i. Stănică pretinse că nu poate înțelege un cămin fără un document cât de nensemnat, că era ginerele unui artist așa de mare ca Simeon. Ei smulse câteva tablouri pe care apoi le aruncă în pod, cerând însă cele trebuitoare mobilării unei sălfrenice de aceste comori. Aglaie le dădu tot ce putu. Soții Rațiu, nepăsători acum de, de posibilele ale lui Simion, veneau cu îndrăzneală aproape în fiecare zi și se invitau la masă. În astfel de împrejurări, copilul, numai de două luni, fu cu totul părăsit. Uitat în odaie cu ușa închisă, dar cu un geam de sus deschis, copilul se zbuciumase poate cu febră și căzuse jos din patul neîngrădit. Plin de contuziuni, muri repede. Olimpia primi lovitura cu mult calm, aproape ca o ușurare, stănică însă părut desperat. Sosii cu părul vâlvoi în casa Aglaie, repetă scena inimii slăbite, notifică la toți că existența lui era zdrobită. Aurel fusese cel mai inteligent copil de pe lume și prevestea de pe acum o carieră strălucită. Stănică povestea fel de fel de dovezi de precocitate, pretinzând că limbajul însu se manifestase la copilul său refuză însă să se scoală de pe pat sfătuind pe toți să se ducă să ajute pe Olimpia care este tot așa de doborută și mărturisind că fără ajutorul altora el nu va fi în stare nici măcar să înmormânteze mortul Într-adevăr, nu făcu nici el nici Olimpia, nici un gest serios în direcția asta încât cheltuiala căzu în spinarea familiei Tule Stănică ceru chiar bani să comandă monument copilului fără pereche și Otilia bănui că pascalopul însuși fusese supus în unei taxe la înmormântare, Olimpia fune păsătoare și plictisită, stănică însă plânse cu hohote, câștigându-i simpatia femeilor care se găsesc mai tot timpul prin cimitire. Pascal Opor arătă celor doi un număr din universul în care se citea la coloana anunțurilor mortoare această compunere patetică. De apurul sfârșia sufletește, plin de revoltă în contra cerului nemilos, Stănică și Olimpia Rațiu, părinți, Simion și Aglaia Tulea bunici, Aurica Tulea mătușă, precum și familiile înrudite, Giurgiuveanu, Mărculescu, Sima, au nemărginita durere de a anunța ridicarea la ceruri a unicului lor fiu, Aurel Rațiu, relișor, în vârstă de două luni, răpus de o îngrozitoare boală care a istovit trupușorului mic, lăsând pe și mămica lui fără niciun sens în viață. În curând vor fi și ei lângă tine, îngerași scump. Trista solemnitatea în mormântării va avea loc, etc., etc. Toți cei care l-au cunoscut și prețuit sunt implorați să asiste. Otilia zâmbi puțin, apoi devenind serioasă zise. Destănică ăsta am avut repulsie chiar de la început. Îl cred capabil de orice și mă tem de el. Papa e slab cum îl știi, n-ar trebui să-l primească în casă prea des. Împărtășesc într totul impresia dumitale, domnișoară Otilia, și am făcut-o ce am putut să deschid puțin ochii lui Moș Costache. Cocoana, aglaie și stănică ia tot o vărășie primejdioasă. Așa vorbi Pascalopol, trăgând rar câte un fum de țigară. Felix nu-și putu da seama cam ce pericol putea reprezenta pentru Otilia stănică. Întâmplările ce urmară îl întăriră însă asupra dreptăția prehensiunilor Otiliei și ale lui Pascalopol. Zilele trecura astfel, cu mare absență ale moșierului și cu încercărea lui de a realiza față de Otilia atracțiile unui om în stare de orice zburdălnicie. Otilia îl copleșea cu calinerii ei, care strângeau inima lui Felix, în vreme ce Pascalopol însuși se adumbrea de ușurința mai tinerească cu care aceasta se adapta temperamentului fetei. Felix admira caracterul bun al moșierului, care oscila nesigur între sentimentul erotic și cel de paternitate, aci detestându-i cordial prezența, aci luându-i cu afecțiune brațul ca unui fiu mare. Învins de această discreție nobilă, Felix se prefăcea din ce în ce mai mult că e interesat intens de aspectele câmpului și dispărea lăsând pe Pascalopol să se bucure în voie de familiaritatea otilii, încredințat pe zi ce trecea că ea nu depășește marginile unui nevinovat joc de salon. Totuși, într-o zi, fu fără să vrea pricina unei scene pe care o regretă. Otilia voise din nou să meargă călare și invita să o ia alături pe cal. Trecea astfel mândră și veselă prin apropierea curții, când Pascal Opor, care nu mai văzuse acest inedit gen de călărie, le răsări înainte. A," zise el puțin palid, faceți cavalcada matinală." Felix făcu gestul de a-l saluta, dar se opri, căci își făcu numai decât seama de ridicul situației. Pascalopol o luă înainte spre grajduri, ca și când ar fi fost în mod special ocupat. Mi se pare, observă Felix, că Pascalopol e indispus. Așa mi se pare și mie, trebuie să recunoască Otilia și, dându-se numai decât jos de pe cal, o luă repede pe urmele lui Pascalopol. Felix porni spre grajd, în drum zărit pe Otilia și pe Pascalopol la braț, îndreptându-se spre curte. Cel din urmă se arătă cucerit de jungășile Otiliei, păstrând numai resturile unei supărări amuzate. Otilia, spuse Felix în aceea zi fetei, eu aș vrea să plec de aici. Și eu cred că e vremea să plecăm, consimție Otilia. A doua zi se întorceau la București. Când pe toamnă târziu, Felix, acum student în anul întâi la medicină, se găsi întâmplător în casa Aglaei, Aurica nu uită să-l atragă în punctul ei de vedere. Nu mi-explic, insinuă ea, cum poți ta, un tânăr așa de distins de familie bună să iși pe stradă cu o destrăbălată ca Otilia? Otilia e foarte cuminte, protestă Felix. Nu știi dumneata toate, se încăpățână ea. O vede o lume întreagă hrăjonindu se cu fel de fel de tineri, dacă ar ști Pascal Opol care moare după ea. Otilia urmează conservatorul și are să înțelege colegi cu care stă de vorbă. Nu e nimic extraordinar în asta. Aurica luă un aer de compătimire. Cumva amețesc unele nebune pe voi, bărbații. Apoi oftă. N-au avut darul ăsta. Poate azi eram și eu altfel. Tocmai atunci pică stănică din ce în ce mai asidun ca ei, cu care părea să se înțelege foarte bine. Era mai roșu la față și renunțase la orice boală. Nu știți noutatea! Vesti el tare! Acum am aflat-o de la contabilului Pascalopol. Pascalopol se logodește cu Otilia. Se produse atunci o reacție neașteptată. Aurica se făcu galbenă, apoi începu să tremure din toți mușchii, feței și în sfârșit izbucni într-un plâns ridicol cu sugițuri ascuțite. Se aruncase pe canapea și cu batista la ochi scâncea. După aceea, comprimându-și fața, și ca o nebună din odaie și-și duse în camera ei vecină ecourile plânsului. Dar ce s-a întâmplat? întreba Aglaia, trasă de zgomot. Stănică repetă știrea. Proastă ești tu, auric, o vorbea Aglaie suspinătoare, prin ușa deschisă, să-ți faci sânge rău pentru o dezmățată. N-am avut noroc, se căina se căina Aurica printre sugițiuri. N-ai avut îndrăzneală, fiindcă eu te-am crescut bine, dar nici de una nu se alege ceva. S-o găsi cineva să deschidă capului lui Pascalopol. E de datoria unor oameni de onoare să informeze pe Pascalopora asupra consecințelor. Trebuie împiedicat și Moș Costache, observă stănică. Aglaie făcu un gest de dispreț. Costache se uită numai în ochii ei. E în stare, doamne, iartă-mă de toate năzbâtile. Felix ar fi râs în altă împrejurare de plânsul așa de naiv invidios al Aurichii. Îl împiedrise însă știrea logonei Otilii, pe care o credea adevărată. Comunicând și scena din casa Aglaei, aceasta zâmbi din numeri. Fleacuri de ale lor, nu e nimic adevărat. Dar poți să-ți faci o idee despre ura lor. În curând, sunt sigură, o să te vârești și pe tine în această chestiune. Curând după aceasta, feciul anunțat lui Pascalopol pe domnul stănică Rațiu. Moșierul făcă o mișcare de plictiseală și ar fi trimis vorbă că nu e acasă. Dacă stănică venind strâns în feciorului, n-ar fi pătruns în o înainte ca acesta să fi sfârșit mesajul. Pascal Opol întrebă din ochi pe stănică asupra rostului vizitei, întinzându-i o cutie mare de țigări de foi, dar arătându-se mereu preocupat de alte lucruri. Stănică ședea pe marginea scaunului. Și eu și soția mea vă păstrăm," începu el. Domnule Pascalopol, o recunoștință neștearsă pentru generozitatea cu care ne-ați ajutat atunci când am pierdut pe scumpul nostru fiu. De aceea mi-am zis că oricât sunt la mijloc legături de rudenie, trebuie să răspund și eu printr-un gest leal și vă atrag atenția asupra unei primejdi. Mi s-a spus că vă logodiți cu domnișoara Otilia. Pascalopol întrerupse cu voiciune. Cine ți-a spus asta, domnișoara Otilia? Nu, vedeți, lumea vorbește. Pascalopol se poți din nou. Domnișoara Otilia, continuă stănică, este o fată foarte simpatică, dar știți, educația a fost fatalmente neglijată. Moș Costache e un om bătrân, nu poate să o supravegheze, n-are interes în definitiv. Pentru ce n-are interes? întrebă serios moșierul. Stănică își pierdu puțin cumpătul. Pentru că, cred că poate știți, Otilia nu e fata lui, e o... Domnule Rațiu, observă Pascalopul cu reproș, ești un om cu cultură, un avocat. Nu înțeleg cum poți vorbi astfel de lucruri. Credeam că vii să-mi spui ceva serios. Depinde de cum vedeți chestiunea. E foarte serios. Otilia e tânără, neexperimentată. a se întâlnește cu un tânăr, mâine cu altul. O fată greșește ușor. În casa lor stă un student de vârsta ei pentru care se pare că are înclinațiuni, cum Nata mea aurica a văzut lucruri decisive, dar că domnișoara s-a sfidat să vă comunice, de aceea am luat eu hotărârea să vă scutez de o decepție. Înțelegeți, un om mai în vârstă, chiar bogat, nu poate lupta cu temperamentul aprins, poate prea aprins al unei fete de 19 ani. pascal l nervos în birou cu coada unui cuțit de tăiat hârtie. În definitiv, cu ce scop îmi spui toate astea? întrebă el, ridicându-se. Dar, ca să vă servesc, din recunoștință, până nu e prea târziu. Îți mulțumesc!" zise scurt Pascalopol, Acum sunt ocupat!" și trecu în altă cameră încuindu ușa după sine. Stănica mai rămăsese puțin la birou, examinând suprafața biroului. Luă în mâine o carte de vizită, o hârtie scrisă la mașină, un plic cu antet, le examină și le puse la loc, apoi scoase din cutie două țigări de foi și se ridică. La ușă se opri, răzgândindu-se, se întoarse și mai luă încă două țigări. Pascal întors de la moșie, își reluase de mult obiceiurile și, fără a-și exersa primeștile din partea lui Felix, venea aproape în fiecare zi la moș Costache. În această seară nu veni. Pe fața Otiliei, Felix citi o umbră de preocupare. A doua zi, Otilia și în oraș. Întors de la universitate, Felix o găsi stânturcește pe sofaua ei, cu genunchii strânși în brațe și cu bărbia rezemată pe genunchi. Sunt foarte plictisită, aș vrea să fug undeva, să zbor. Ce bine de tine că ești liber. Aș vrea să fiu băiat. Nu vrei să-mi spui ce ai? O întrebă Felix blând. Nimicuri, niște mizerii. De ce să le mai știi și tu? Atâta îți spun că vreau să plec de aici. Felix se îngrijoră din nou. Unde vrei să pleci? Orunde și cu tine aș pleca. Otilia se exaltă Felix. Fac pentru tine tot ce îmi spui. Știi că oarecare venit o casă. Vei fi sora mea dacă vrei așa. Otilia a început să zâmbească și mângâie matern și cu vârful degetelor subțiri obrazului Felix. Sunt o nebună, Felix, nu trebuie să te iei după mine. Tu nu ești încă major, deși papa ne-ar da voie să facem orice năzbâdi, să ne așezăm și în lună. Însă ar vorbi lumea pe seama ta, tu trebuie să fii liber, să muncești, altfel îți ratezi cariera. Am să-l drog pe papa să se mute de aici. Otilia se ținut de cuvânt și, copleșind pe moș cu mângâier, început să-l droage. Papa, să ne mutăm de aici, te rog. Ai unde? Felix e prea departe de universitate și ar avea nevoie de o cameră mai bună să-și primească colegii. Și eu mă duc greu la conservator. Ai casa din știrbei vodă. Doar Felix plătește. Gândila de brațele Otiliei, Moș Costache rezista moale cu vocea lui răgușită. Are să fie cam greu. Pierd un venit. Papa, te rog, hai să ne mutăm. Moș Costache spusea glaiei noua hotărâre. De altfel, își făcuse socoteala că ar putea să închirieze casa din an timp mai scump decât pe cealaltă. Cine ți-a dat ideea asta, se răstii aceasta? Luat repede, Costache mărturisi: Otilia e departe de conservator. E departe de bărbați, îl parodia glaie. N-ai să lași casă bună bătrânească pe mâini străine. Atât îți spun. Moș Costache nu îndrăzni să scoată niciun cuvânt, și când Otilia îl îndemnă din nou să se mute, căută să iasă din încurcătură cu un să vedem, să ne mai gândim, nu e niciun zor. Ostilitatea Aglaiei se îndreptă încet, dar sigur, și în direcția lui Felix, așa cum prevăzuse Otilia. Tânărul o constată în mici lucruri, în aparență neînsemnate. Întâi, nu mai furuga să pregătească Petiti pentru corigență, fiind înlocuit cu stănică, a cărui pedagogie gălăgioasă, plină de invective împotriva școlii, se dovedi mai pe placul lui Titi. Apoi văzut că Aglaia avea un chip special de a-și arăta într-o privință oarecare și anume tăgăduind cu autoritate că ceva se întâmplase sau că se va întâmpla. Ce faci, zise a lui Felix, cu un dispreț intenționat, prefăcându-se că uitase planurile acestuia. Nu-ți cauți o slujbă? Ca orfan găsești mai ușor. S-ai și dumneata un mic rost în viață. Urmezi facultatea de medicină, vesti Felix și gnit. Aglaia afectă a nu-l lua în serios. Aș, facultate, asta e pentru băieți de bani gata. Îți găsește-l Costache vreun rost pe undeva. Felix se temu ca Aglae să nu râurească pe Moș Costache și ca acesta să nu fie cumva în stare să l împiedice, măcar nedându-i cele trebuitoare. Dar Moș Costache, ca de obicei, nu numai nu-l stânjeni, ci părea mândru de împrejurare asta și mai târziu primi pe colegii tânărului cu mimica lui particulară, însă cu o desăvârșită îngăduință. Numai când Felix a avut trebuință de bani pentru înscriere, moș Costache se făstăci, întrebă dacă nu se poate mai târziu, sfătui pe tânăr să ia din altă parte că găsește el pe urmă. Cum Felix nu avea niciun altă parte, înfățișă cazul Otiliei, care făcut ceea ce făcuse și altădată, pretinse avea ea o metodă sigură, merse prin oraș și aduse bani cu sfatul de a nu pomeni nimic nimănui. Felix deveni bănuitor. Titi se înscrisese mai departe la liceu după ce dăduse corigența și frecventa cursurile îmbrăcat în uniformă ca un ofițer. Și el începu să alidita pe Felix cu această convingere nestrămutată că Felix nu va urma mai departe studiile. Acum ce faci? Îl întrebă el. Mă voi înscrie la universitate. Titi cu neutru, apoi spuse convins. Mama zice că ai să-ți cauți o funcție. Când Felix se înscrisese cu adevărat la universitate, Aglaia părut consternată. Tu nu supraveghezi deloc pe băiatul ăsta?" zise ea lui Costache. Stănică de se soarta intelectualilor și se jură că dacă ar fi avut din nou vârsta lui Felix, s-ar fi vârât la un meșteșuc. Lucrul fiind iremediabil, Aglaie a început și ea să compătimească viața medicilor, să dea pilde de mizerie, să dezguste în orice echip pe Felix. Nu trecu mult și Titi nu mai merse la liceu și apăru într-un costum civil maestos cu lavalieră. Taina se lămuri pe dată. Titi era prezentat ca student la bele arte, unde într-adevăr se înscrisese, pretinzându-se că a terminat liceul. Acum Aglaie, până mai ieri detestatoarea mâzgălerilor lui Simion, se o admiratoarea prinsa a artelor. N-am vrut, zice ea, să împiedic vocația lui Titi, să-și cultive talentul în liniște, că îngrijesc eu de viitorul lui. Nu oricine se naște cu un dar ca a lui. Acesta fiind spuse față de toți, Otilia a cu ochiul lui Felix. Aglaie observase. Și dacă mi-o ajutat Dumnezeu, adăugă ea înțepat, am să-l însor și să-l așez la casa lui ca să nu cadă pe mâinile unei dezmățate. Ironia sorții făcu ca tocmai dezmățata să deștepte instinctele erotice ale lui Titi. De la o vreme acesta, venea din ce în ce mai des în casa lui Giurgiu Venu, căutând în chip un veterat pe Otidia. Lipsit de elocțiune și de idei, el se așeza în apropierea fetei și zâmbea tăcut, căutând cu dificultate un prilej de convorbire. Totuși, aceste vizite dese, erau surprinzătoare din partea lui Titi, care nu ar fi mers singur în casa cuiva, sub niciun chip. Titi se lăsă îmbrăca după gustul la se mișca după ordinele ei și refuza să facă altceva pe dată ce citea negațiunea în ochii ei. Acum Titi părea nervos și își când voia să vorbească prea de saliva. Ce face?" întrebă el deodată așezându-se lângă Otilia. Tu nu vezi, cos?" răspunse Otilia fără să-și ridice capul ca un copil mic. Câteodată Titi ședea atât de mult, rumegând o intenție obscură și urmărind toate gesturile acestea, încât Otilia se agasar și se ridica să plece în oda ei. Titi o urmărea docil și acolo și se posta în pragul ușii. Titi, tu n-ai nicio ocupație? Nu, răspundea naiv Titi, urmărindu-și gândul neexprimat. Un instinct de fată însă făcea pe Otilia, ca față de Titi, să supravegheze gesturile ei așa libere și de nepăsătoare de obicei. Titi, începusă să fie congestionat la față, distrat și, Aglae bănuind pricina, îl îndemna să plece de acasă. Stând pe bancă chiar alături de Otilia, fiind de față și Felix, vorbind cu toții despre colegele lor, Titi, râzând chinuit, apucă stângaci brațul gol al Otiliei. Dar stai frumos, Titi, ce ai?" Se irita aceasta și privi semnificativ în ochii lui Felix. Titi puse lui Felix între patru ochi o întrebare care îi suia acestuia tot sângele în cap. Ascultă, tu ești bine cu Otilia?" Spune drept, să pretează? Cum poți jigni pe Otilia, se indignă Felix, presupunând asemenea lucruri. Otilia e o fată cu minte. Titi mestecă saliva preocupat și incredul. Mama spune că a văzut-o cu mulți. Nu-i adevărat, nu-i adevărat, negă Felix aprins. Într-o zi însă, Titi, după o lungă ședere nemotivată în apropierea Otiliei, care citea, îndrăzni un gest arecare de concupiscență care irită pe fată. Ești nebun, Titi, ea, pleacă de aici! Țipătul ei fu auzit indirect de Aglaie, care se mânie foc, însă nu pe titi, ci pe Otilia. Ea își vărsat toată ciuda față de moșcostache, Costache, fiind sigură că Otilia o auzea dintr-o daie alăturată. Nici n-a pus mâna băiatul pe ea. Și dacă ar fi pus ce? Fete ca ea pentru asta sunt, să trăiască discret cu băieții de familie, să-i ferească de alte lucruri mai rele. Otilia a apărut pe ușă cu coama munioasă, cu ochii încărcați de fulgere. Papa! pa! strigă ea. Ori plec pentru totdeauna din casa asta, ori tanti Aglaie nu mai calcă pe aici. Moș Costache holbă ochii și așa prea holbați și deschise brațele ca un om ce stă să se nece, privind cu teroare și implorare când pe unul, când pe altul. Aglaie făcu o strâmbătură de sfidare, dar nu îndrăzni să mai vorbească, uimită de neașteptata reacțiune. Costache, după ce așteptă în zadar cele două părți să se potolească, spre a-i cruța trebuința de a lua o atitudine, își dădu seama de tăria mâniei Otilii, care aștepta inflexibilă. Nu, trebuie să, să... spuneți vorbe grele, bâlbâi el către Aglae la plural spre a atenua prin echivoc reproșul. Aglae ieși trântind Otilia merse către Moș Costache, în îmbrățișo tristă, dar fără să plângă și lăsându-și capul pe umărului, spuse alintându-se. Papa, de ce l-aș tu să mă baci o curească? Știi bine că nu le-am făcut nimic. Moș Costache, în loc de orice răspuns, o strânse ușor în brațe. De acum, Tantia Glaie nu mai venea în casa lui Moș Costache spre întristarea acestuia și bucuria Otiliei. În schimb, atât Costache cât și Aglaie, ca să poată păstra comunicarea între ei, unul din lașitate, cealaltă de interes, se foloseau de Felix, care început să... Începu să fie fără voia lui un agent de legătură. În același timp, Stănică făcea cu ochii lui ceea ce ar fi voie să facă Aglaie. Se întâmplă că odată Stănică să-l găsească în casa în odaia lui, numai pe Felix, care citea un curs de anatomie, venise tiptil, trecând prin toate odăile fără să trântească ușile, așa încât Felix fus speriat când auzi înapoi a lui un glas bărbătesc. Stanică a început să se plimbe prin cameră, examinând cu atenție toate lucrurile și vorbind cu o bonomie intenționată, ce presupunea complicități din partea lui Felix. Va să că stai aici, nu e rău. Stănică înfipse mâna în saltea, privi fugitiv în dulapul de haine. Are mobile moșcostache. Nu știi cât îți reține pentru pensiune? Te pomeniști că nu știi nici ce venit ai. Să știi că am să mă interesez. Aflu eu printre oamenii mei. Moșul e pe zăvenghi. Stănică ieși în geam continuând vorbirea și mai tare și deschise ușa de la odaia Otiliei. E bogat putret, dar se ascunde. Nici nu poți ști bine ce are. Și ce nare. are Aisha de Otilia. Foarte frumos. Foarte frumos. Nu mă fata Otilia, stănică făcu cu ochiul lui Felix. Are temperament, știe Pascalopol după ce umblă. Stai alături de ea, lască i bine, lască i bine. Și eu când eram student ședeam la gazdă pe aceeași sală cu o fată delicioasă. Eh, ce fată, să te ferești însă de Otilia e și Fă-ți interesele și atât. Nu te cola, lască că nu ești dumneata prost, nu te văz eu? Stănică făcu iar cu ochiul lui Felix, căruia i-ar dea obrajii de ciudă. Dar ce are Otilia aici? Stanica îi cum acum prin sertare. Ce de inele, ce de cercei, batiste fine fleacuri scumpe. Pascalopul să trăiască cu Otilia dacă ai bani bine, dacă nu te plantează. Stanica a început să coboare scările, condus strâns de Felix, care se temea să nu ia ceva din casă. Ajuns în odaia cu masa de joc, început din nou să scotogească, întoarse tablourile pe dos, cercetă căptușara de lemn a oglinzii, aruncă ochii în toate părțile, în sfârșit ridică capacul cheselii cu tutun și început să miroasă. Are tutun bun moșu și știi de unde nici nu strece prin gând, are debi de tutun pe care îl exploatează prin alții, tot pascalopul i-a făcut rost de brevet, câștigă grozav, fiind în centru. Stănică vârâ mâna adânc, închisea și-și umplu buzunarul cu tutun. Uite, oameni ca ăștia lasă succesiuni încurcate. Ți-o spun eu ca avocat. Nu fac testament sau fac unul neștiu de nimeni, în favoarea câte unui șiret. Otilia, ce treabare? Noi, familia, dacă am fi mai energici, am putea lua măsuri. Știți sunt destule, debilitate mentală, etc., etc. Dar moșul e pe zevenghi. Îl învață Otilia și-l ajută pascalopol. Ascultă! Spune drept, în fond e în interesul dumitale. eu pot să-ți fiu de mare folos în carieră. Am să-ți recomand o fată faină, unică. N-ai auzit pe Moș Costache vorbind de testament, de adopțiune de lucruri de-astea în sfârșit? E discret, Moș Costache, dar dumneata trage cu urechea, mai ales când vine Pascalopol. Mai treci pe la noi, întreba urica de dumneata.